Якщо вже гра в кохання змушує людину так палати й тремтіти, то яке ж тоді справжнє кохання? Того року Кямран часто приходив у пансіон, так часто, що тільки на середу року відчинялися двері, як моє серце одразу починало калатати, наче це знову прийшли кликати мене перед покій. Можна сказати, що шоколаду, печива й тістечок, які мені приносив кузен, вистачало на увесь клас. Моя однокласниця Марі, відома не тільки своєю старанністю, а й ненажерливістю, кусала своїми великими білими зубами мої цукерки і захоплено, але водночас заздрісно говорила: "Як тільки любить тебе твій кавалер, коли приносить такі ласощі". Та тільки ця історія почала мене вже гнітити. Іноді я впадала в зажуру, бо все, що приносив Кямран, було лише платою за мою мовчанку, а я видавала це дівчатам як дещо інше. Брак совісті, чи не так? Та Кямран приходив у пансіон дуже вже часто. А чому б то? Щоразу знаходив він приключку. Тут недалеко живе мій хворий товариш, то я й б його провідаю. Або хотів послухати музику в саду таксім. Якось він сам сказав, хоч я його й не питала. Був у Ніштанши, провідав давнього батькового приятеля. Батько його дуже любив. Я не витримала і накинулася. Як його звати? Що він робить? Де він живе? Кузен розгубився. Так розгубився, що не зміг вигадати навіть якогось імені чи адреси. Лише почервонів і засміявся. «Навіщо це тобі? Що це за цікавість?» Тоді ж я й сказала, наче це питання мало для мене якесь важливе значення. «Гаразд, я на цьому тижні запитаю в тітки». Кузен ще дужче спаленів і почав просити – тільки не питай про це матері, вона не хоче, щоб ми бачились. Потайний скорпіон. Це знову він мене хоче одурити, та я знаю твоє нутро. Я, розгнівана, схопилася на ноги і засунула руки, які кузен намагався схопити, в кишені. Якщо ви гадаєте, що мене цікавлять друзі вашого батька та й вас самих, то дуже помиляєтесь, вигукнула я зовсім недоречно, і вискочила сперед покою. З того часу, скільки він не приходив, я щоразу знаходила привід, щоб не йти на побачення. Пакунки, які він проте приносив, я розмотувала прямо в саду, або й в класі, і одразу ж віддавала дівчатам. Сама не торкалася їх. Мені все стало зрозуміло. Щаслива вдова мешкає десь тут неподалік, вони домовилися нишком ще тої ночі. Кузен спочатку заходить до неї, а вже потім провідує мене. Врешті, хай що хочуть, те й роблять із своєю честю. Що мені? Тільки жаль мене брав, що для своїх забаганок вона використовувала мене. Як тільки я думала про це, мене палило вогнем, і я кусала собі губи, тільки б не заплакати». Звичайно, було зовсім неважко запитати вдома, де живе Неріман, але я не уявляла собі, як можна сказати в голос ім'я цієї жінки. Якось у неділю я гостювала вдома, і хтось із гостей сказав, не жмія, два дні тому я отримала від Неріман листа. Вона, здається, щаслива. Я сама хотіла вийти з кімнати, щоб викупати в басейні пуделя але, почувши це, присіла на порозі і випустила Суцика додолу. Розпитувати правдову я, звичайно, не могла, але слухати хатню розмову мені не забороняв ніхто. «Неріман дуже задоволена своїм чоловіком», – розповідала пані далі, «якби хоч цього разу поталануло сердешній». «Так, так», – повторила Неджміє, – Мов бовкнув дзвін під банями. Якби хоч цього разу поталанило сердешній. І ви думаєте, хтось іще що сказав? Довелося мені самій жартівливим тоном запитати. Чи ханим ефенді знову одружилася? Яка ханим ефенді? А що ви листа отримали? Неріман ханим. Замість пані відповіла неджміє. Ой, а ти не чула? Давно. Неріман вийшла заміж за інженера. Вже ось півроку живуть в змірі. Якби хоч цього разу поталанило сердешній. Тепер пробурмотіла тілом молитву вже й я. Підхопивши Цуцика, вилетіла на двір. Тільки до басейну я вже не йшла, а летіла садом світ за очі. Того літа я теж подорожувала. Не так далеко їздила, лише до Текердага. Відомо, що коли Аллахі обдарував мене чимось, то це тітками. Одна з них мешкала в містечку Текердах, де її чоловік вже давно був Мутасарифом. Їхню доньку Мюжген я здається, любила дуще, ніж будь-кого з моїх численних двоюрідних братів і сестер. Мюжган була негарна з лиця, але ж я не звертала на те уваги. Вона була старша від мене, але всього на три роки. Та я з маличку звикла вважати її набагато старшою. Тепер різниця в літах здавалася щороку меншою і меншою. Та я ставилася до Мюжган так само, як і з маличку, і називала її лише Абла. Мюжган – це була моя повна протилежність. Наскільки я вважалася пустотливою бешкетницею, настільки вона була статечною. Треба додати, що Міжган була ще й деспотична. Тільки вона могла примусити мене зробити те, чого їй заманулося б. Навіть якщо ці забаганки ображали мене, і я вперто не хотіла зважати на них. Так, врешті-решт, я й корилася. Чому? Хіба я знаю? Лебонь тому, що коли любиш, то стаєш бранцем. Мюжган разом з матір'ю раз на два-три роки приїжджала в Стамбул та й гостювала у нас або в інших тіток по кілька тижнів. А того літа тітка Айше прислала мені з текердага мало неофіційне запрошення. Вона писала сестрі, «На вас я й не сподіваюся, а ось Феріде – «Чекаємо на канікули обов'язково, хоча б на два місяці. Адже я теж тітка. Якщо Фериде не приїде, то твій зять, я і Міжган дуже образимось». Текердак здавався тітонці Бесіме та Неджміє мало не краєм світу. Вони мружилися, наче дивилися на далекі зорі, і казали «Та як так можна?» Та це ж хто знає, яке? З вашого дозволу я маю намір довести, що немає нічого неможливого, сказала я, насмішковато схилившись перед ними в поклоні. Дівчата з нашого пансіону не раз їздили влітку кудись із своїми родинами, а потім стільки хвалили по поверненні. А тепер і мені випала така нагода. І було б добре, якби я до торішньої історійки про флірт та додала ще й розповідь про мандрівку. Як мені хотілося взяти в руку сумки і самій незалежно стати на пароплав, мов ті американські дівчата, що в романах. Але тільки на це моє бажання щинили леманд, і ніяк не погоджувалися відпустити мене без старших. До того ж, вони образили мою гідність різними неприємними настановами. У темряві не звішуйся з палуби, та не впади в воду. Ні з ким не розмовляй, не бігай, мов причин на потрапах. Наче на старому завбільшки з карабун та кердаському пароплавчику були стометрові трапи, як у трансатлантичних кораблів. Два роки ми не бачилися з міжган. Вона так виросла, що мала вигляд справжньою ханим. Спершу я навіть обізватися не наважилась, але трошки пізніше ми вже знову стали приятельками. У тітки Айша та в Мюжган було безліч знайомих. Отож ходила в гості і я, то на вілли, то ворскішні сади. Мене весь час попереджали, щоб я своїм вітрогонством не заробляла натяків на сором бо вже ж таки виросла. Отож довелося мені стежити за своїми рухами. А як це скидалося на ті забавки, коли граються з ляльками в гостей? Промовляти компліменти незнайомим жінкам, статечно і делікатно відповідати на питання. Та разом з тим перебування серед дорослих не могло не пригладити, бодай трошки, мій самовпевнений норов. Все це мене і справді розважало, але ще більше я любила залишатися вкупі з міжган. Наш дім стояв край стрімкого урвища, що де-не-де скидалося на прямовисну стіну. І коли я починала там лазити, міжган спершу кидалася стримувати мене, але потім звикла. Ми годинами вилежувалися на піску, жбурляли понад водою камінчики або мандрували далеко-далеко узбережжям море якраз було тихе і дуже гарне, тільки якесь невеселе. Іноді кілька годин на ньому не було видно навіть вітрильця, або хоч то несенького струмочка диму. А вже надвечір гладеньке плесо наче розливалося і ширшало, і ця безмежна гладінь доводила людину до хворобливого стану. Дякувати Аллаху, я перечувала це і тепер намагалася змусити довколишні скелі відгукуватися на мій рейд. Якось ми вирішили дістатися мису, що віднівся попереду. За планом ми повинні були перейти скелі, що утворювали цей мис, а вже там лежала затока. Але як налихо, ми самі пересвідчилися, що сушою туди не пробитися. Отож не було іншої ради, як роззутися». Я, звичайно, тільки раділа, але що нам робити з такою, бачите, дорослою панною міжган? Я знала, що мар... марно її вмовляти, щоб скинула вона панчохи, а тому запропонувала таке. Ходи, міжган, я тебе на спині перенесу. Дурне дитя, відмовила сестра, як ти перенесеш дорослу людину? Бідна Міжган гадала, що коли вона трохи там більша за мене, то мені заврак не сили її перенести. Нишечком підступила я до неї і, підхопивши на себе, понесла у воду. «Ще й як перенесу! Ось побачиш! Ну, мож!» Міжган спершу подумала, що я тільки хочу спробувати. «От, дурне! Ну, як ти мене понесеш? Пусти!» – сміялася вона. Та ось, побачивши, що я вже бреду водою, переполошилася і запручалася. «Абла», – сказала я, – «ти, мов, пір'їнка. Та коли пручатимешся, ми обоє впадемо в воду. Ото буде. А лежатимеш спокійно, то й боятися не треба буде». Міжан зблідла. Вчепірившись руками мені в коси, вона боялася поворухнутися або промовити, бодай, одне слово – наче я від того втратила брівновагу. Там, де ми йшли, було зовсім мілко, але бідна Абла і очі заплющила, наче під нами було провалля. Аж ось і мис. Але що ж ми там побачили? На березі біля човна обідали троє рибалок і дивилися на нас. Міжган злякалася ще дужче, стиснувши мою руку до болю. «Ферідея, «Що ж ти наробила?» – зашепотіла вона. «Як нам тепер бути?» «Та ж рибалки людей не їдять!» – засміялася я. А насправді було не до сміху, особливо мені. З голими до колін, ногами, з панчохами в руках я ніяк не була готова до зустрічі з людьми. Міжану жаладна була пуститися своїми дрібними ноженятами, мов павучок одвійника та я вирішила, що це ще більший сором І почала з рибалками, мов нічого і не сталося, розмовляти Запитала, чому сьогодні вода залила берег Потім, де коли краще ловити рибу Питання такі, що тільки б не мовчати Двоє з рибалок були парубки літ по двадцять А може трошки більше Третій же був старий «Парубкам стало, мабуть, ніяково, отож відповідав дід. Але йому теж було не по собі, як врешті-решті мені самій. І він запитав, хто я. Я, трошки розгубившись, відповіла, «Маріка, приїхала з Тамбула, до дядька в гості. Мій дядько – купець». Після цього я відійшла від них, а міжган, наздогнавши мене, вчепірилася в руку і чим душ потягла мене звідти. Аби тебе сила, Боже!» – сварилася вона. Нащо ти сказала таке?» «А що? Тітки мені тільки проте й торочили, щоб не молола язиком та стримувалась, бо там, мовляв, усі тільки плітками живуть. Не вистачало мені, щоб рибалки сказали «О, це мусульманка! Не те, що обличчя виставляла, а й коліна!» Словом, боягузка-міжган з нічого зробила хто зна що. Вечорами Мюжган і я любили походити по-підруки. Та одного разу я помітила, що довкола нас виграє на конику молодий офіцер – кіннотник. Може він навчає свого коня, але ж поле, місця й там вистачить. Невже ж треба гарцювати конче тут? Од'їде та й знову їде. І так позирає, так зацікавлено, що, здається, ось-ось зупинить коня і заговорить. Та коли одного дня він знову прогарцював на своєму баскому, а ми повтікали під стіну за дерева, я нишком посміхнулася і кашлянула. Кхе -кхе. «Усе зрозуміло!» Міжан глянула на мене і запитала, «Що ти хочеш сказати цим, Феріде?» «А те я хочу сказати, Абла, що ми вже не діти. Ви так гарно фліртуєте з паном офіцером». Межан почала сміятися. «Це я? Ти просто дурне дитя! А хіба що? Як ви дозволите собі порозмовляти з ним, то що буде? Ти думаєш, офіцер на конику гарцює через мене? Але ж треба бути дурною, щоб цього не бачити». Міжан знову усміхнулася. Тільки на цей раз той усміх був такий сумний-сумний. Потім вона зітхнула і промовила. Моя ти дівчинко, я не та, за ким увиваються. Він гарцює заради тебе. Що ти, Абла? Я ж очі витріщила. Так, ради тебе. Я бачила його й до твого приїзду. Але тоді він проїжджав, не відрізняючи мене від цих дерев, і ніколи не повертався. Повечері ми знову вийшли на вулицю і мовчки побрали до моря. «Чому ти сумна, Фериде? Навіть твого голосу не чути?» – сказала Межан. Я ще трошки помовчала і нарешті відповіла. «Мені сумно, що ти вдень сказала таку дурницю». Я ніяк не можу того забути. А що я таке сказала? Розгубилася Міжан. Хіба ж не ти сказала, я не та, за ким увиваються? Міжан тихенько засміялася. Гаразд, і що тобі з того? На очах у мене забриніли сльози. Я вхопила сестру за руки і промовила Абла, хіба ж ти не гарна? Міжган знову засміялась і легенько вщепнула мене за щоку. Я не потвора, але й не красуня. Погодьмося на тому, що я середня. Та й годі тобі сперечатися. Але ось ти, що більше підростаєш, то все стаєш така вродлива, аж страшно. Я поклала руки Міжган на плечі і потерлася носом об її носа, наче поцілувала. Скажімо й про мене, що я середня, та й усе. Ми стали на краю проваля. Я брала камінці і жбурляла їх у море. Міжган хопила й собі. Не знаю тільки, як вона їх кидала, у неї бідної були такі слабкі рученята. Мій камінець спочатку зникав у повітрі, а потім падав і розбивав зоряну воду на безліч світлячків. Її ж камінчики ледь сягали провалля, щоб вдаритися обрінь, від чого долина в такий смішний звук, або ж падали в пісок. Це нас дуже тішило. Вкутане місячним серпанком морське плесо повинно було, звичайно, надихати молодих дівчат на вищі почуття. Але що вдієш? Та ось мжан стомилася і сіла на уламок скелі. Я ж просила біля її ніг на землі. Абла все розпитувала мене про моїх подружок по школі. Я почала розповідати їй про Мішель, а потім якось так вийшло, що перекинулася й на історію мого вигаданого кохання. Що ж мене на це освічення, сестрі? Потреба поговорити? Не знаю. Кілька разів я відчувала, що плиту не синітницю і намагалася замовкнути. Та от не виходило. І ось я добалакалася до того, що розповіла, як обдурила дівчат моїми баячками про сон рябої кобили. Але якщо тоді мене брав сум, то цього вимагала роль. Чому ж тепер полонило те саме почуття? Адже не було на це жодної потреби. Мій голос поволі тихнув, очі були, наче в тумані. Я намагалася не дивитися на сестру. Лише перебирала пучками гудзики на її сукні, м'яла поділ або ж клала голову її на коліна і довго дивилася безмежну далеч моря. Спочатку я хотіла приховати, хто герой тих казок, але все-таки це вихопилось у мене. Міжган слухала мене мовчки, тільки гладила рукою по голові. Звичайно, обдурювати подружок, видаючи їм вигадки за правду, дуже соромно, закінчила я свою розповідь. Але як вам сподобається її відповідь? Бітнесенька моя Феріде, ти справді любиш кемрана. я з криком схопилася на неї, поваливши між на суху траву, почала її що духу трясти. Що ти сказала, га? Що ти сказала? «Я того жовтого потайного скорпіона ненавиджу!» Міжган вже ледь намагалась оборонитися. Врешті спромоглася на подих і благально прошепотіла. «Ой, годі, сукню порвеш, люди ж ходять, не дай Бог побачить!» «Забери свої слова назад!» «Заберу! Що хочеш зроблю, тільки пусти!» «Тільки не заради того, щоб мене здихатися, а з переконань!» «Звичайно!» Не для того, щоб здихатися, а з переконань. Міжган встала і обтрусилася. Фериде, ти справді божевільна, засміялася вона. Я ж сиділа так само долі і тремтіла. Бійся, Бога, Абла, як ти можеш пускати на мене таку славу? Я ще дитина. І я не втрималася і заплакала. Гірко-гірко. Уночі в мене сталася гарячка. Я ніяк не могла заснути. Миталася в ліжку, мов велика рибина в сіці, і марала. Слава Богу, хоч ночі були малі. Міжган до світанку не залишала мене саму. Мені здавалося, що змінилося все моє іство. Я була гидка самій собі і відчувала якийсь непоборний страх. Мо вередливе дитя обіймала я раз по раз міжан і пхикала, нащо ти так сказала, Абла? А та, либонь, боялася нового нападу, і через те не казала нічого, лише гладила мене по голові, поклавши її собі на коліна. Міжан хотіла мене приспати, та надранок ранок ще дуже розгнівалася і сама кинулася в наступ. «Та ще й яким тоном?» «Ти дурна! Хіба любити сором?» «Що, біда щіниться через це?» «Навіть якщо все буде гаразд, ви одружитеся, та й по тому!» «Спи, бо я не люблю такого!» І я від такого натиску зовсім принишкла. Власне, мені забракло с ноги. Я, мов, та коза сказки, що цілу ніч пилася з вовком, теж здалася». Тільки вранці. Я вже була на хвилях сну, коли до мене долинув солодкий голос Мюжген. Ти йому теж, мабуть, не байдуже. Але я вже не мала сили, щоб обуритися. І заснула. Наступного дня нас запросили в гості до одного з місцевих багачів. Здається, я ще ніколи в житті так не веселилася та не дуріла, як того дня. Я покинула тітку і міжган біля басейну, щоб вони там досхочу набалакалися з дорослими, а сама, очоливши дітлахів, гасала з ними і сушою, і водою. Я не спинилася навіть перед неосідленим конем, хоча укоськати його мені так і не вдалося. Тітка і міжган, ловлячи мій погляд, робили і головою, і руками різні знаки відомого мені з змісту. Я чудово розуміла їх, але прикидалася, наче нічого не розуміла. І знову зникала між деревами. Звичайно, соромно і непристойно гасати розпатленій 15 дівчині босоніж. Мов кобила, як делікатно кажуть мої тітки. Я й сама це добре знала, та тільки ніяк не могла пояснити цього самій собі. А коли Міжан на якийсь час залишилася сама – я вхопила її за руку і крикнула. «Що ти дізнаєшся серед цих манірних, мов вірменська наречена панночок? Ходи краще до нас!» На це Абла розгнівалась. «А ти дала мені тієї ночі хоч на хвильку спочити? Фериде, ти справді якесь дивовижне створіння. Згадай, що з тобою було вночі. Ти двох годин не спала, а в досвіта вже була на ногах». Невже ж ти не відчуваєш втоми? Свіже лице, очі горять. Глянь на мене. Бідна Міжган таки була гідна жалю. Зморене обличчя було жовте, мов свічка. Біліли тільки очі. А я й не пам'ятаю, що було вночі, сказала я і знову побігла. Звечоріло, а нашого візника все ще не було видно. І ми пішли пішки. Звичайно, так краще, додому було зовсім недалеко. Тітка з двома сусідками її віку йшла десь позаду, а ми з міжган, котра нарешті вирішила трошки підбадьоритися, хутко подалися вперед. Край дороги росли сади, оточені тинами та напіврозваленими стінами на хатчинах. А по другий бік лежало безмежне море, без вітрил і туману, схоже на безнадію. В сади прийшла дочасна осінь. Пожовкло на тинах та на стінах б'юнке зілля. Де-неде траплялися прибиті пилюкою польові квіти, а на дорогу падала разом з першим жовтим листям тінь мершавих грабів і лягала в курєву. І тільки червоніла ще з глибини старих садів кущувата ожина, а вже її Аллах тільки на тей послав нам, щоб було, що дзюбати чали кушу. І тому я відвертаюся від безнадійного моря, хапаю міжган за руку і тягну прямо до кущів ожини. Тітка з сусідками вже поруч, та поки вони тупцятимуть, мов черепахи, до повороту, ми ще тридцять раз впораємось. Але міжган не те, що нетерпляче у мене, а й кого завгодно роздратує». Ми й так ледве тупцяємо полем, а в неї то підбори підламується, то вона боїться поколоти стернею ногу, або стане перед канавкою і вагається, боїться переплигнути. А тут чий мопс якийсь заповзявся гавкати на нас. Він там такий, що й в сумку влізе, а мюжан уже ось-ось кричатиме, щоб рятували. А до всього вона ще й боїться їсти ожину. «Захворієш! Зіпсуєш шлунок!» – кричить вона і хоче вирвати у мене з рук ягоди. Отже, ми мало-помалу сваримося. ожина чавиться, липне до лиця, крапає на мою білу матроску, прикрашену на широкому комірі двома сріблястими якорями. Я гадала, що ми впораємося з ужиною, поки тітка з сусідками дійде до схилу. Але вона вже там – а ми з Міжган все ще сваримось. Тітка, мабуть, турбується і тому не завертає донизу, а все поглядає на нас. Там ще якийсь чоловік. Цікаво, хто це? – питає Міжган. Хто б там був, кажу, перехожий якийсь або селянин. Мабуть, ні. Як направду, то я й сама так думала – вже звичоріло, і на дорогу падали тіні високих дерев, і через те було важко пізнати того, хто стояв із жінками. Та невдовзі він сам одійшов від них і помахав нам рукою, а потім вирушив нам назустріч. Ми розгубилися. «Дуже дивно», – сказала Міжган, – «мабуть, хтось із наших знайомих». Але одразу ж додала схвальовано – Ой, Феріде, це, здається, Камран. Не може бути. Що йому тут робити? Далебі ж він. Міжган побігла назустріч, а я навпаки. Пішла ще повільніше, відчуваючи, як тремтять ноги і перехоплює подих. Край дороги я зупинилась, поставила ногу на камінь, і почала повільно розшнуровувати та зашнуровувати черевики. А коли ми стояли вже один проти одного, я поглядала на нього спокійно і навіть трохи насмішкувато. «Дуже дивно», – промовила я, – «що ви тут? Як це ви наважилися вирушити в таку далеку дорогу?» Він не сказав нічого, лише стояв, мов, перед кимось чужим – і боязко дивився мені в очі. Потім подав руку. Я швидко сховала свою за спину. Ми тут з мюжан влаштували ожиновий банкет, і тепер руки липнуть. До того ж і в А як тітки, не чміє, як. Вони цілують тебе, Феріде. Мерсі, як ти засмагла, Феріде, і вся в цяточках. Це від сонця. І ти теж Камряна, встряла в розмову міжган. Я не втрималася. А хто зна, може, він місячної ночі без парасольки походжав. Ми засміялися і пішли. За мить тітка Айша і міжган уже вели мого кузена по руки. Сусідки, яким давно перевалила вже за сорок, мабуть, вважали в себе ще за жінок а Кямрана за чоловіка. Отож, ішли дещо віддалік. А я з дітьми йшла попереду, та все-таки дослухалася до розмови позад мене. Кямран розповідав тіці та міжган, яким бітром занесло його до нас. «Цього літа я так занудився в Стамбулі, ви навіть не уявляєте». Я аж ногою тупнула. «А вже ж, думаю, поїхала удовичка в чужі краї» то й не дивно. А він веде далі. Два дні тому було якраз 15-те число. Я з друзями видерся був на гору, але мдах. Ніч була розкішна, але мене такі розваги стомлюють. І я перед світанком спустився нишком до міста. Одне слово було мені дуже сумно. І я вирішив, що треба на якийсь час... Поїхати з Тамбула Але куди? В Ялова ще рано В Бурсі в цей час Пекло справжнісіньке І я згадав про вас Мені так захотілося Усіх вас побачити Того вечора Наші довго не відпускали Кямрана А все розмовляли в саду Міжган ледве стояла на ногах Така була стомлена А проте не відходила й собі тільки я весь час намагалася триматися осторонь. Все тікала то в хату, то в темний сад. А коли підійшла до них, Кямран ображено промовив. «Тут не всі, здається, вітають гостя». Я засміялася і знизала плечима. «Адже кажуть, що гість гостя не зносить». Міжан тримала мене за руку, наче боялася, щоб я знову не втекла». Та я все-таки вирвалася і пішла до хати, сказавши, що хочу спати. А коли міжган прийшла аж о півночі, я все ще не спала. Абла сіла на ліжко і зазирнула мені в лице. Щоб не розриготатися, я повернулася на другий бік і заповзялася хропти. «Нема чого прикидатися, краще розплющ очі». «Я справді спала». Зиркнула я на неї. Та врешті мене втрималися і зареготали. Міжан погладила мене по щуці і сказала, а що, справдилася моя здогадка? Я рвучко схопилася, аж пружини зарипіли. Що ти хочеш цим сказати? Нічого, нічого, схаменулася вона і, посміхнувшись, додала тільки Бога ради, не треба мене душити, я помираю від утоми. Вона загасила лампу і лягла. Тільки через кілька хвилин я все-таки підійшла до неї і притисла міжан до грудей, та вона вже спала. «Не треба, Феріде», – попросила вона, не розплющуючи очей. «Гаразд», – погодилась я, – «але ж ти повинна все знати». Я не засну, поки не розповім. І хоч в хаті було поночі, а Міжан очей не розплющувала, я все-таки сховала своє обличчя у її коси і пошепки сказала. Ти своїм розумом надумала щось божевільне. Я розумію, але якщо ти хоч щось йому скажеш, я схоплю тебе і кинуся разом з тобою в море. Гаразд, гаразд, мимрала Міжган, що тобі треба? І вона знову поринула в сон, хоч я її все ще трясла.